Säger jag hej och välkomna till filmmixen Podcasten där vi snackar film Gör samarbete med Movies in. Jag heter Patrik Lindholm Och med mig har jag också Viktor Järner Och Hannes Kinnunen yeah. Tjena morgning Och Rasmus Folkmare är inte med Han har precis eh, kommit hem från London Och han är i så jävla jetlag. Ja han är vår lilla fancy pants Jetlagd jet för tre timmar <laughs> Ja det är ganska svår omställning När man kommer hem från <laughs> ja, London Ja, så. Och, eh, han är en svag den där lilla Rasmus Ja precis, han är tyvärr inte med oss eh, Och som ni hör så är jag lite krasslig för en gångs skull. Um, Första gången Patrik det Ja helt... det är första gången det händer det, ja, jag, tror det, brukar jag, jag brukar faktiskt inte bli sjuk så ofta Just nu är det lite illa eh, Men jag har i alla fall sett väldigt mycket film nu när jag har varit sjuk så... Och hyggligt ja. mycket film skulle jag vilja säga ja, så jag har lite att snacka om ja. eh, Men det kommer vi till sen Vi tar väl att börja med lite nyheter det tycker jag. Det tycker vad jag. har vi på agendan? Jo, det är ju så här att um, Steven Soderberg som ja, ni vet regissören uh, bakom Ocean's 11, uh, hela den Ocean's trilogin och cheffilmerna Solaris, uh, Out of Sight och så vidare och så vidare. Nyligen Haywire som vi ska snacka om lite senare. Han har ju en ny film på gång som är ganska omtalad faktiskt av olika anledningar. Och den här filmen heter då Magic Mike. Fast den skulle dock inte ha varit omtalad om det inte var du som hade snackat det. Här. <laughs> Nej, kanske inte. Det är, det, du som det är som har jag som sköter som, som har som liksom sprider vidare den här elden i alla fall i Sverige. Är det nog enbart jag skulle jag tro. <laughs> I ja, Kalmar, i Kalmar är det garanterat bara jag, det kan jag säga. Du står på torget, Magic Mice. Exakt. <laughs> Men det har i alla fall kommit en trailer till den här filmen, den första trailer och det här är alltså en film, för det var så att alltså, Channing Tatum spelar en av rollerna i Haywire Och under inspelningen av den filmen Så berättade Tatum för Steven Soderberg att under en åttaårsperiod Mellan han var 18 och 19 år Så var han professionell strippa Så den det en åttaårsperiod Mellan han var 18 och 19 Nej, åtta månadersperiod hoppas jag inte så Men sa jag åttaårsperiod, vi kanske gjorde det Åtta månadersperiod i alla fall Mm. Eh, och han var professionell strippa eh, Och tyckte det var en rätt härlig tid i hans liv då, Så berättar han för det Vänta, vänta, han var professionell Blir man professionell så snabbt? Då, så? Nej men alltså eller... professionell är väl att man kan liksom Att man, man inte bara som gör, gör det på skoj Man arbetar på riktigt som strippa Okej, okay, eh... så jag är inte professionell då alltså. Nej, det <laughs> <laughs> inte en du, du har ju bara din stång som du... Jag måste nog <laughs> åka på någon kurs eller <laughs> Ja precis, ja. du är inte långt borta Anders, Men jag säger till när jag har blivit professionell Men i alla fall Eh, och, det, och då valde Soderberg då, så, som vi vet Vi känner Soderberg helt plötsligt så bara har han en ny film På gång, och han valde då att göra En film om det här, om eh, Channing Tatum, eller, det är faktiskt De säljer ju det som det är, men det är inte Channing Tatums Riktiga bakgrund, utan det är bara Själva den grundidén eh, så, Som är med, så att det är inga, egentligen Ingenting som är baserat på hans Verkliga liv, förutom att ja, Det är en professionell strippa helt enkelt Och att det utspelas i den manliga strippvärlden Eh, och casten, alltså ja, det är många, det, det som många blir lite upprörda över när det gäller den här filmen och varför har Steven Sulberg gett sig på det här liksom, eh, är att kärsten kanske är lite tveksam. <laughs> det är med Channing Tatum mm. är med, han är ofta ett osäkert kort hos många. Eh, Alex Pettifer, som vi, oh, här film, vi här i filmixen har sågat lite eh, i och med Beastly till exempel. Och sen Matthew McConaughey är med också. Mm. Eh, och Cody Horn En tjej som är med i Flipped Som jag pratade om i två, för två avsnitt sedan Och i alla fall Jag är en av de få som är väldigt pepp På den här filmen För att jag känner Hörru, eh, du, glöm, du glömde en av de bästa skådespelarna i den här filmen Ja, du menar han, vad heter han Gabriel Iglesias mm. ja, Som precis. har en liten cameo mm. eller något Så han bara skymtar förbi lite kvickt där i trailern Men <laughs> ja, alltså jag tyckte jag, jag har varit pepp på den här filmen sedan de första bilderna kom ut Och det låter ju lite gay Eftersom det är bilder på nakna killar i princip Det roliga är att du blir peppet på en bild På tre nakna män Och det är tre av världens som ska Jag att du... Tror du, Patrick att han skulle bli pepp om det inte var Sottenberg som såg Nej, bakom? Nej, det skulle aldrig vara pepp om det inte var Sottenberg. Nej, alltså, men, det, det, alltså jag, jag kan inte svara det, på det. Jag vet ju inte, men... Det, men varför blir du pepp på det? Alltså, och, alltså, är det om, något om du, du det bortser förutom. från att det är liksom, alltså, det faktum att Solberg regisserar... Det, det är shit liksom, det på en stripklubbsfilm. Ja, ja, liksom, är det något i storyn? Är det är något i storyn, Jag tycker att... Eh, precis som jag har sett eh, Intervjuer med Channing Tatum och då säger han Det, det finns ingen riktig manlig Strippfilm, alltså vi har ju The Full Monty Men det är ju inte, alltså de gör det i en liten Stad i, Engl i England yeah. Någonstans och de är inte professionella Strippor de, men det här är liksom Den professionella strippvärlden eh, Hela den här liksom jag, vad ska man säga, festkänslan med strippor Alltså det är inte... En glorif glorifierad liksom... En romantisk bild kanske man skulle kunna säga Av mm, väl... manliga strippor Alltså jag vet inte, men jag, jag, jag tror inte det är så Men alltså, jag vill vara Alltså jag vill spana in den världen Om man säger Eh, känner jag, alltså det det, jag vill... Du kommer ut ur garderoben <laughs> ja, nä, Nästa, nej jag <laughs> Men i alla fall eh, Jag vill känna öset i den världen Kan man säga Och jag, ty mm. jag tycker aldrig vi har gjort det, det Och Channing Tatum, han, ett jättebra citat med, ett, ett jättebra <laughs> citat i den intervjun Med Channing Tatum som jag såg på Collider.com Man kan kolla in där Så säger han att If you ever wanted to know what it's like to be a male stripper This is it Alltså det, du, han det, det är ditt högsta dröm att veta hur det är. Ja, i princip nej. Men alltså, jag, tycker det är intressant. jag tycker det är intressant. Håller ni inte med? Mig? Men, alltså, vill man inte alltså, veta hur det är att vara manlig snigga? Alltså, av ren jag, nyfikenhet. Alltså, jag tror dock att det här är fel film för att det verkligen mm. visar det. Jag, Helt 100% no homo, alltså. Bara ren nyfikenhet. Men självklart skit i det. Fan. Mer homo till folk. Alltså. <laughs> ja, men grejen är att jag tror fortfarande det kommer att vara fel film för jag, jag tror det kommer att bli en romantisk bild av skit. Men alltså, Victor, hur tycker du då att det ser ut? att av treilen att döma. Ja, av trailerna, mm -hmm. jag tycker trailerna är skitbra Även om det var lite tråkigt att de tog en Lady Gaga-låt Men alltså En ja. Rihanna-låt Vad sa du? En Rihanna-låt Ja, Rihanna var det förlåt Lady Gaga, <laughs> yeah. Rihanna var det Men i alla fall, det var lite tråkigt att de tog den låten Men det är det enda jag har att klaga på i trailer Jag tycker det är kul ser... för att för att Magic Mike då, det är ju Channing Tatums karaktär Och det är inte den som är baserad pyttelite på hans liv Utan det är Alex Petterfors karaktär Som är den här 18-19-åriga killen som kommer in i stripvärlden Som är typ eh, Channing Tatums lite smått baserad på hans liv, hans karriär så, men Magic Mike i alla fall det är honom det kretsar kring som är då Kenny Tatums karaktär i så, filmen. Så det, här, så det här är typ The Sorcerer's Apprentice fast en typ strippdans. Ja, ja. skulle man kunna säga. <laughs> men eh, i alla fall och Magic Mike då som man får se i trailern som jag inte hade en aning om som det inte har stått någonstans det är ju att han har andra drömmar liksom. Han vill inte vara strippa utan han vill sälja han vill möbler. Vill göra typ soffbord av att i Sälja möbler. Precis möbler. Alltså han vill furniture. sälja möbler. Han vill sälja möbler. Alltså han, han, han han bygger, han bygger, bygger. typ lite på fritid han, liksom. han bygger möbler, egna möbler precis. så han, han, liksom, han vill ha ett annat liv och hela den biten tycker jag också är jätteintressant. Sen tycker jag spelet mellan Kännning Tatum och Cody Horn, den här tjejen då som är kärlexintresse typ i filmen, det är Expertiferous Eh, karaktärs eh, syster Som Kärling Tatum blir, verkar bli lite kär i Tydligen Och det, hela det spelet tycker jag är jättebra också Så jag, jag är verkligen sugen på den här filmen eh, 100% Och alltså framförallt efter vi jag har sett Haywire nu Som jag verkligen älskade Vi ska komma till det sen Men eh, mm. Mm. jag älskar Steven Soderberg Och jag tror att han kan göra för den här typen av film Precis det han gjorde för actionfilm Med Haywire alltså, jag, jag tror det. Och om I det... så fall blir det en jävligt dålig film också. <laughs> Just det ja. Det kommer vi till som sagt Men eh, Och om det är någon Som kan få det bästa urkänning Som jag tycker är underskattad Matthew McConaughey som jag också tycker är underskattad Kolla bara... Där, där, håller, där håller jag med Alltså McConaughey är hundra miljoner ljusare bättre än Tatum Ja det vet jag inte, jag tycker de ligger på samma jo, nivå Men de är nej. båda underskattade tycker jag Alltså när det gäller Tatum kan man kolla in A Guy to Recognize Your Saints Han är helt fantastisk där Och Matthew McConaughey är nästan fantastisk i alla fall i A Lincoln Lawyer Och sen har han Jeff Nichols Mudd på gång Och den här uh, Han Friedkin Han har gjort någon ny film, vad heter den den här när han spelar någon mördare Texas Jack eller jag vet inte sen har ju Paperboy kommer också. Ja, Paperboy kommer också sen Lee Daniels film som har premiär kan så i alla fall men Petty för dig den jag är lite orolig för kanske. Men om... För han har varit usel i allt jag har sett. i när han har en cameo kanske. Nej men grejen är att jag tror att om det är någon som kan få det bästa ur de här så är det eh, Steven Soderbergh. Och sen är det också en grej som jag tyckte var väldigt lovande var att jag såg en intervju med Jonah Hill i samband med 21 Jump Street. Och då hade han fått se Magic Mike. Han hade, de hade suttit på planet, han och Channing Tatum till någon pressstor eller något. Så hade han en, en rough cut av Magic Mike i sin, um, i sin dator. Eh, och han tyckte att Magic Mike var hur bra som helst. och Alltså helt ärligt. alltså ja. så, Och det gjorde också mig pepp. Alltså, han sa att folk kommer att bli blown away De har så låga förhoppningar på den här filmen Så de kommer att bli helt blown away Ja, man kan ju bara hoppas alltså, jag, jag tycker att Treyland ser Eller jag tycker att det ser väldigt Lökigt ut för jag, <laughs> jag ja. Ett av Victors uttryck <laughs> Jag tycker inte att det ser särskilt bra ja, ut Ja men vad tråkigt Uh, alltså jag, jag gillar Soderberg också ja. Jag tycker som vi kommer komma till <laughs> äh, Tycker inte att Hey Warrior var så jävla bra Men jag gillade Continent senast och... Ja visst jag tycker... man, man kan ju bara hoppas på att det blir bra Men jag är, mer, jag är mer intresserad av hans andra kommande projekt Ja han har blivit The Bitter Pill på gång Ska inte snubben lägga av någon gång? Han skulle på för genera sig för typ Ja jag gånger. vet men sen nu när, när han sa det så fick han ju ett uppsving i sin karriär Så nu, <laughs> ja. nu kan han ju göra de filmerna han vill innan ja, så han, har ju... han har... Ja, när han sa att han skulle liksom pensionera sig Då eh, Han hade väl typ så här, tre fyra filmer som han sa att han skulle göra Precis, först, för... Innan han skulle göra mm. Men, Och sen, och sen ja. många av det där Grejen var att han sa att han skulle lägga av För att han hade absolut sjukt mycket motgångar Alltså hans filmer om Che Guevara till exempel De här kanonfilmerna med Benicio del Toro de fick han knappt gjorda Alltså det var ett så bara stort projekt Och när man är en sån regissör som Soderberg Man vet inte riktigt vad man har honom. Jag fattar ju det också Det är filmbolagen, det är klart de är oroliga När de finansierar en Soderbergh-film. Det, det blir de väl varje gång Men han tyckte att det var så pass svårt att göra De filmerna han ville göra Så att han skulle syssla med något annat istället Men nu förstår jag Nu, kan, nu har han gjort de filmer han ville göra liksom i ja, vad Kan det vara tre års tid eller något i alla fall Efter, ja. efter Moneyball Följ ihop Sen kom ju det här Contagion, Haywire, The Bitter Pill Och sen har han annat på gång liksom mm. Så, ja, så här nu tror jag inte Han får ju fan bita ihop, allt kan inte vara så jävla lätt gå, gå till Universal och få till 200 <laughs> Nej men alltså, det här, han har ju haft det helt fruktansvärt Han får ju aldrig, knappt Det var ju en period när alla hans filmprojekt föll om Vi... du inte bara gör Oceans 14 så kommer man få göra 10 filmer till. sen du ja. inte får göra några mer, då gör den Oceans 5. Han gjorde ju de film filmerna ganska mycket för att få upp lite cash. Liksom, och... Ja, precis. Han kan ju fortsätta göra dem som ja. han är med, cash. Men det, är, det som är bra är att alla skådespelare Verkar älska honom Så att han får in dem för en väldigt billig peng Och sen kan han liksom sälja filmerna med dem Till studio alltså, Om man har George Clooney med sig Eller Matt Damon då, då är det mycket lättare att få finansiering till en film Än om ja. man kör med Alex Pettyfer Och, och dem kanske oh, Ja Mm. Så, I mean, nog med snack om Magic Mike Jag är i alla fall jättesugen på den Så, ja, men Det skulle vara intressant ja, att se Hur han pulls it off Jag hoppas ja. att Jonah Hill har rätt Och att vi blir verkligen bara blown away totalt Och att alla att Jag, bara jag kan... vill se Jonah Hill i en mm. stripper film det, <laughs> det skulle vara intressant Ja det skulle du faktiskt om ja, är... med kläderna Jonah Ha med kläderna jag bara längtar till det ögonblick Jag kan säga då att vad var det jag sa Magic Mike var precis så bra som det var Nej, nej, nej, jag förstår Men om man bara tittar Alltså jag menar, kolla på movie scene till exempel Ja, eh, men movie scene in... ah, Nej Vad tänkte du säga ja. nu, Anders? Alltså. Ingenting <laughs> men, Ja, men där, kolla Det ju, är det, ju det, det är generellt negativa scene. åsikter Kring den här filmen, men det kan vi väl hålla med om Eller det kan vi väl enas som. om Ja, ja Tyvärr tycker jag Men ja, jag kommer ge den en fet chans Att ha höga förhoppningar på den Yes eh, Hannes, hade du någon nyhet att ja. prata om? de ju, idag har ju Vilken det nu är, Riksbanken Eller vilken fan det är som håller på Att ha handla om våra cash Har släppt de första bilderna på De nya sedlarna som ska komma Våren 2015 tror jag ja mm. En bit fram <laughs> Ja, en av de nya sedlarna är ju att Det ska komma en, en kommande 200 lapp och på den här kommande 200-lappen är ju ingen annan mästare än Bergman, Ingmar Bergman, som pryder. Och jag tyckte den ser sedeln var sjukt jävla nice. Ja, det jag tyckte också den. Mm. Beskriv ja. den i jord. <laughs> ja, man ser det är Bergmans ansikte i profil och sen liksom... Nej, inte profil, men, ja, men Och sen bakom Kristina bild från det sjunde inseglet i bakgrunden. Ja. Och ja. sen got Gotland och grejer är ju på andra sidan liksom. Och sen ser det mer eller mindre ut som en vanlig tråkig sedeljävel Som man byter upp i Ja, men, det igen igen och... ja, men mm. alltså Det här är ju mer än en sedel, det här är ju fan konst <laughs> ja. Du Nej, kommer att samla jag på skit... 200 lappar Bara betala är... 200 lappar att jag tycker det är skitkul att de, att de, att de byter ut sedlar ja. ibland De där jävla andra Aft Aftonbladet har. hade ju en så här sjukt trög fråga idag Vilken av de här sedlarna kommer du använda mest? <laughs> som att man planerar det liksom Ja, så alltså, tusenlapparna kommer ju nog göra. <laughs> ja, precis. Alltså, Släpp ett dag hammarsköld på tusenlapparna va. De såg rätt ut ja. också då. Greta Garbo var med på någon, Ja, det är väl hundringen. hundra Ni mm. den, den var också väldigt snygga. Astrid Lindgren på 20 eller något också tror jag ja. Ja. Ja. Grejen med 20 är det är det är för det mest barn som använder den. Ja. Och då men det. är det Ja, men det intressanta är ju att hundringen har ju tidigare varit typ grönaktig. Ja. ja. E Ja men nu har de ju typ bytt ut så att hundringen blir blå Och sen har de valt att göra 200 lappen grön istället Men det nej, nej, är men inte det, blå Jag är inte hundralappen lite blå ja. det är väl 20, 20 lappen är väl lite mer grön Nej 20 lappen är lila. 20, 20 lappen är lila, ja men 100 lappen och, och, är ju Och det kommer, det kommer 20 lappen fortfarande fortsätta 100 lappen med med... måste ju vara mer grön än äh, en, Blå ja. Eller vad säger du ja. mer blå 500, mer blå, 500, blå, 500 ringen mer blå. Nej 500 ringen är blå nej, Skitsamma vi, vi är så fattiga att vi har pengar att ta fram och kolla Och varför sitter, det inga mixen här undrar jag Ja, det är mix Men grejen är att det är jävligt kul att Typ filmikoner, vi har ju massor av svenska filmikoner, legender och grejer Och det är kul att de får de får träda fram nu med både Bergman och Greta Garbo Ja, jag tycker det är intressant att både Garbo liksom, en skådespelerska och Bergman då Ja, visst Alltså Bergman är väl kanske rätt väntat Eller Garbo var ju jättestor också i och för sig Men ja jag tycker inte att det blev två stora filmprofiler ja, Berg, Bergman var väl den mest tippade egentligen Alltså det visste väl alla alltså... Ja han och Asyl alltså, var ja. Precis. Ja, det Och Dag Hammarskjö, känns ju ganska tippad jag, också jag, ty jag tycker det bara är underbart att vi inte har någon äcklig kung på någon av <laughs> Ja, men det var ju ändå alltid kronorna hann Så det kommer inte undan från någon Nej, men de ska göra nya kronor också Det lär bli Zlatan typ, <laughs> Förhoppningsvis En stor näsa bara, så här, här. Man så här, vill inte ha en femma, då har du en kronor typ? Nej, men Ja, 200 lappen är jävligt nice vi kommer, Ni kommer ju att se 200 lappen här på filmixen i länkarna liksom. Ja, kolla in kul Spanamål. att spanar det är väl kul att de har med en bild från liksom, bakom Kristna. Alltså, folk lägger ju kanske undra bara, Vad var det där? Sen bara, sjunde insegler. Sen bara plöjer de med allt extra material som finns med Bergman menar du, Eller? Mm. <laughs> ja. Eller bara, vad fan är det här för jag e klippte filgubben? <laughs> <laughs> ja, förmodligen ja, På tal om sjunde så såg jag den Igår, Woo! för första varför. gången Wow, nice ja, det, äntligen, har varit en, äntligen, det har varit en stor, stor wall of shameare. Mm. Kan väl säga det skäms lite för det. inte jag har sett väldigt lite Bergman och det är lite pinsamt ja. jag. Och jag har också men, den fortfarande som wall of shame för jag har ja. inte sett den. Jag har ju sett bitar av den såklart på TV och så där. Jag kanske har sett jag vet inte kanske en nära har sett hela. Jag vet inte. Jag kanske har sett hela men jag tror inte det. Jag, tror inte det. jag kan inte sätta ett betyg på den eller ge någon, i någon eh... Men man behöver ju se 15 minuter av en film så kan man ju betygsätta. <laughs> ja just det, så det. Ja. Blink blink. <laughs> ja. ja. Nej, ja, vad tyckte du? Jag, jag, jag tyckte den var bra Jag trodde att Det är ganska för jag, jag, jag visste liksom inte hur det skulle vara Denna den man har sett är ju den här klassiska scenen Schackspelet när, ja, när döden kommer där Och mm. det, det är ju så filmen börjar Jag trodde att det skulle vara något typ i slutet Att han mm. spelade schack mot döden Att det var liksom typ final grej mm. Men det är liksom inledningen då. Sen har han ju det där schackspelet med döden Under filmens gång Jaha. Och så Det är typ flashbacks det liksom... alltså Nej, alltså han, han liksom, de spelar lite då och då medan han, Max von Sydov, han, han är ju riddare. Ja. Eh, medan han gör sin, sin resa, eller resor Okej, okay. mm. så, så, så han de, drömmer med andra ordna sitter där med. Eller, eller det gör han inte utan det är ju det nej, riktiga han, han, han träffar. Ja. Så de, de spelar liksom tid, ja. när de har tid medan de pausar. Liksom, typ. eh, jag tyckte det var bra. Det finns en, en skådespelare som heter Gunnar Björnstrand, tror jag inte, mm. som spelar hans väpnare Jöns <laughs> och <laughs> eh, han, han, han, tycker, han tycker jag är riktigt bra Han är ju med i en del andra, andra Bergman-filmer okay. Som man mm. bland annat eh, så, Alltså han, han tycker jag nästan var bättre Än Max von Sydow faktiskt Oj, så pass alltså eh, ja, Alltså Max von Sydow gör inte så mycket i den här filmen tycker jag Nej. Utan det, jag tycker Gunnar Björn, Björnstrand brillerar. Ja, Det är alltid den mm. filmen man drar upp annars När man snackar Max von Sydow liksom Ja. Eller kanske Extremely Loud and Incredibly Closed Eller <laughs> Exorcisten annars också men. Ja just det, Exorcisten ja. Eller fjärr i glaskupen som jag inte nog kan <laughs> Nej. jag, jag hade, vill hade att han ska se Du hade en nyhet till vad Patrik? Japp, eh, ska ta den. Eh, Det har ju blivit klart nu att eh, Russell Crowe ska spela Noah I eh, Darren, Darren Aronovskis filmatisering av den gamla bibelberättelsen om Nox är Så fantastisk nyhet alltså Det är han, helt underbart Han är ju underbar skådespelare ja. Underbar ja. skådespelare, underbar regissör, underbart projekt mm. Det ryktas Christian Bale var väl In Talks ja. ett tag det var det. Och sen Liam Neeson Snackades ju lite också om Ja. Christian Bale är Bailey den som jag tycker man har snackat om mest hela tiden ja. när det har varit in, alltså när det har bara snackats om men sen när det väl när det väl så att Aaronofsky skulle göra den då har det ju varit Russell Crowe hela vägen tycker jag. Mm. Ja. ja. ja jag, jag tycker det är kul det tycker jag också han är det, det, det känns väl <coughs> som en liten kanske inte typisk Russell Crowe-ig roll men det känns ju lite Lite du glädjeaktigt ja. på, på något sätt Lite Martian Commander Där han också ska ha ett skepp Och åka <laughs> runt <laughs> Och sen är det Jag tror Är det fickan, Är det 200 miljoner har i budget är Nej det, 120, 120, 120 120 är det 120 kanske 120 miljoner 120 Men vad, Jag har skrivit här I något blogginlägg Någon gång kommer inte ihåg. Men i alla fall Det är så intressant Att det ska bli så fruktansvärt roligt Att se vad Aronovski Kan göra med 120 miljoner När han gjorde Black Swan För typ Vad var det 28 eller någonting Eller mm. Mm. Jag, jag 28 blivit... miljoner Alltså fattar ni Han har alltså, det här till är... Alltså. Grejen ja. är att Men nu är att han fortfarande Kommer kunna vara så här Poetisk och svår ja. Fattar ni Det behöver inte bli Värsta action i hoppas att Det är därför jag tycker Det skulle vara mycket mer intressant Om man hade gjort The Wolverine Alltså nya Wolverine ja. mm. då den nya Wolverine-filmen Ja då skulle han verkligen Behöver anpassa sig Till studios, alltså studiosystemet och... Ja nu, Det jag tycker är så intressant med The Wolverine är att Christopher McQuarrie, den manusförfattaren som jag älskar Han är också en grym regissör, men han är mycket mer säker, man vet exakt vad man kommer få Men vad menar du nu? Ja, men alltså nya regissör Ja, James Mangold Men det är ju Christopher McQuarrie jag snackar om James Mangold är han som har gjort Three Ten to Yuma och Walk the Line, det är han som är regissör Men Christopher McQuarrie har skrivit manus, han har skrivit manus till Valkyria och The Usual Suspects och sådana filmer också Han är ju Sylvast manusförfattare och det ska bli kul att se vad hans... Det, det är jag mest pepp på alltså. Vad hans manus kan göra för The Wolverine. Jag tänkte hans manus och Aronofsky... Ja visst, det, det, det hade varit coolt alltså. Men jag ser ju hellre att ska gör Noah än jo, The Wolverine, det är helt klart. Det är ju liksom hans dream project. Ja. Men jag vet inte, är det hon den här... Som de snackade om, hon den här Megan eller vad hon heter som har varit med och finansierat jättemånga så här. Och har där snackas jättemycket om henne. Hon har finansierat indie indieprojekt. Hon kommer ju till prata om Assassin's med The, Ma The Master och ja, jag vet inte har ni hört om det där eller? Nej. Okej, okay, men det är i alla fall en tjej som driver ett företag och hon tar sjukt stora risker på såna här på eh, liksom lite farliga projekt kan man säga och det uppskattar jag jättemycket. Jag kommer ihåg exakt vad ni Jag tror inte med Megan. Eh, men och jag tror att hon var involverad i att få finansiering, att låsa finansieringen till Nolan och, Noah också. Kan hon rita Mary Parent? Nej, det gör hon inte. Okej. Okay. Eh, det är säkert på, men ja, jag vet inte. Men eh, jag, jag kan kolla upp det. Ja. Men eh, ja, det, det här projektet ser jag mycket fram emot. Det, alltså, att Aronovski får göra någonting på den här skalan, liksom. Det ska bli riktigt intressant att se. Ja. Han har ju inte gjort det tidigare, liksom. Han har haft Och vad det ska bli, Allt jag vet är att det, det, det. Alltså, det är jobbigt. År. Det skulle ju kunna bli så att det liksom blir för stort för honom. Att det... Han har ju aldrig mm. haft en budget så här stor förut och det kanske blir massa krav på... Från, ja så kan det bli Från bolagens sida alltså mm. där, liksom. Eller så blir det nya Sagan om ringen Kolla på Peter Jackson, han hade ju aldrig heller gjort något sånt stort Nej men samtidigt är det ju helt annat alltså, det var ju Nya Zeelands st Nya stora projekt liksom. här är ju, Aron Aronofsky är ju i Hollywood liksom, Och det är fortfarande samma system Peter Jackson startade ju mm. något nytt liksom, Kan man säga med Sagan om ringen men medan, ja, medan Aronofsky får, får rätta sig efter det som finns redan Det finns en risk att det blir Alien 3 om ni Det finns nu. det det finns det. För, att, för, för er som inte förstår den referensen Så hade ju David Fincher Som jag tror att vi alla i den här podcasten älskar eh, Han hade ju extrema problem Med Fox Med, med Alien 3 Men det kan, ju också, det kan ju också bero på Att han var helt ny regissör Han var helt fräsch Det var hans mm. första långfilm Eh, och då är det ju helt andra grejer För då, då vet ju inte de vad han kan göra Aronofsky är ju erkänd som en av världens bästa regissörer i Ja då mommy, trust ja, right. kanske de har med trust Men det kan som sagt 120 miljoner det är men... tryck axlarna, alltså. Ja det... men också alltså Alien 3 då vet de ju vad de vill ha Ja Förstår precis du? I mm. Noah då. Ja Alien 3 är ju ett säkrare projekt egentligen Eftersom det är, man har en säker mm. publik Alla som älskade ettan och tvåan Kommer gå och se trean Jo men även alltså, jag då, vill, då vill ju, ju, ju Fox vara säkra på att han Fortsätter i Alien-mönstret och inte göra något jättegalet. I ja. Noah, då, då får han ju göra vad han vill nu. Liksom. Ja, precis ja. Men jag är jätte, jättesugen på det här projektet det ska bli kul Och vi har ju sett, jag vet inte De ska ju släppa en, en serietidning Först, eller ett seriealbum Som ja. heter Noah också Um, och vi har ju fått se lite smygbilder Från det där och då ser man ju det här Ett ökenlandskap, så är väldigt brunt Och orange-aktigt uh, Det ser lite John Carter lite, ut John, John Carter <laughs> lite ut, jag ser det faktiskt och, och Noah är skäggig Och långt hår alltså Det ska bli jättekul att se Russell Crowe i den rollen alltså Jag bara mm. hoppas att han inte blir för seg Att vissa poetiska långa tagningar När typ Russell Crowe ska gå andas i typ en halvtimme Ja men det kan ju också det, Om det blir lite defaulten över den menar du han sviker med handen lite, över ett särskilt fält, eller Lite terren smaligt. Typ. Mm. Ja, alltså, The Fountain är väl Aronovskis lite Terrence Malickiga film kanske. Men, alltså, vet man vad det ska handla om förutom att det är liksom en typ hans version av Noah? Eller? Nej, men det, är, det säger nej. ju ganska mycket så är det. Det är hans <coughs> bibliska epos. Liksom. Ja, men det kanske inte ja. blir någonting som original Noah. Det kanske blir något helt urläppt. Ja, visst, det kan det göra. Men nej, det, är så, det, är så, det är ju så nytt. Mm. Alltså, till slut kommer det ju en synopsis, till slut får vi de första bilderna, men det dröjer ju länge. Ja. Så alltså, de inte... ska tydligen spela in uh, Dels i New York men det är väl uh, Liksom ja. ja vi sa det här innan podcasten drog igång Förhoppningsvis interiör i någon form av ja. studio Varför förhoppningsvis? Tänk om det blir något fett coolt så här. Alltså jag skulle tycka det var coolt om han gjorde Typ en urflicka typ Ar Ar Ar Ar Arken blir en tidsmaskina <laughs> Ja men det skulle vara han kommer från en stor tsunami mm. ja. in, över, över Manhattan. Nej men alltså, det är fan Aronofsky, han skulle kunna göra en avskot med typ time travel eller något helt Ja, det skulle han kunna göra men det lär inte bli var så. En modern Noah, fattar mm. ni, jorden än nu. Jag är hundra på att det inte blir så. Framförallt, Nej, inte, inte jag heller, framförallt inte, när jag... Island är andra location. Alltså, ja alltså, jag. det var det jag skulle komma till. Alltså, mm. Att man ska spela in på Island. Alltså, det, det här skulle väl utspela sig liksom i ett ökenlandskap. Ja, men, uh. men, men Island, jag vet inte hur det, det är då de, de kan ju filma på Island på sommaren ja men... men alltså de har väl inga sådana Nej det har inte jag, jag, tror, jag tror mer att det kommer vara Alltså kala landskap överhuvudtaget Mm. Alltså det är ju det här. Eh... Grejen är ju att han har ju en båt. Han kan ju åka långt som fan. Han kan ju åka olika kontinenter olika ja, ja alltså så att de här bilderna, du menar de här bilderna vi har sett från serietidningen som är bara ett vitt ökenland eller ett brett ökenlandskap. Det kan bara vara en utav ställena stä han är på liksom. mm. Ett av ställena det kan ju, det kan ju vara greenscreen Som sagt vi vet ju ingenting. Alltså, det är, mm, vi, ja. vi sitter och det är ju och... alltid fixa ett kan bara en title för typ något John Carter 2. Mm. Ja, oh, Det vore ju fantastiskt sig <laughs> Ja, det jag cool. ja. Nej det men jag är. jag är Jättestort fan av Aronovski. men ja det blir kanske svårt att toppa The Black Swan och The Wrestler kanske jag vet inte och The Fountain som jag också avgudar ja, men jag litar på Aronovski så det ska bli kul ja. vi ser alla fram emot det ja verkligen eh, ska vi ta och gå vidare det var väl alla mm. nyheter vi hade ja, ja jag ska bara säga att eh, hon heter Megan Ellison heter hon eh, okay. och hon är hon är eh, miljardär Dollar miljardärer Hon är så arvtagerska mm. från, någon, från någon snubbe som heter Larry Ellison Så hon har väldigt mycket pengar att leka med Och det var hon nästan Enbart som kom till The Master Alltså på Thomas Andersons kommande film Som vi alla suktar efter Eh, den, det var hon som kom till räddningen. Hade inte hon funnits hade förmodligen inte det funnits heller. Om man ändå mm. var så rika så alltså, shit. Då hade man finansierat filmen. Men tänk ändå tänk att mm. satsa sådana pengar på någon som där när 1 dollar miljardär, liksom 120 miljoner. Ja, ja, men alltså mm. kolla, kolla här. Och satsa så mycket på någon som Aronofsky och eller på Thomas Anderson Det är ju inte små pengar. Det är det nej, Men undrar hur många hon har satsat på Ja, det jag vet inte Men eh, hon, hon fixade det för Paul Thomas Anderson Det är sjukt, sjuk. stort, när stort tummen upp till ja, dig Ja, det tycker jag som som, det. Som ja, precis. Och hon lär väl kanske öka sin för, förmögenhet eh, Ja, om det går med, bra det, Ja, det. om det går bra så. Och sen vet hon ju att när Paul Thomas Anderson gör en film Det blir ju liksom så här prisbass och allt det här Och det snackas om henne Och om ja. filmen och allting Så att det är ju bra hon marknadsföring skriver, Hon skriver in sig som co-producer från Oscar typ. <laughs> Förmodligen Ja <laughs> Ja, det var ju really nice ja, Men så är det bra ja, Men äh, ska vi ta, snacka lite vad vi recept då? Det tycker jag, <skratt> jag är. Vill äh, Victor ta börja? Det kan jag göra, det kan jag göra jag tänkte, äh, Eftersom vi snackade Magic Mike här relativt äh, nyligen Så tänkte jag att vi går in direkt På Mr. Soderbergs äh, actionfilm Haywire Tänkte jag ja yeah. Och Hannes Kinnen, vad handlar <laughs> Haywire om? Haywire handlar om ja, Alltså jag är... Jag var dåligt nära jag... jag slängde av den efter 5. minuter Och vi ska minuter. säga det, det vi, ha, vi kör inga spoilers här nu alltså Utan oh, helt, okay. helt spoilerfritt Den slutar med att nej. <laughs> och Men det här ju handlar om de vad, he, vad heter hon? Mallory Kane Ja men vad heter skådespelaren? Gina Carano, det är en MMA fighter Ja, hon är ju sämst Men hon spelar ju huvudrollen <laughs> som en hon är ju en. Alltså en hon är väldigt lite Black Ops. Black Ops. Äh, ja, det, det är snö. inte CIA utan det är en organisation som CIA hyr in som är liksom så här. Ja, fighters egentligen. Mördare. Alltså agenter ja, är, som jag har sett. Alla Bond, Born. Ja, hela den här. Ja, mm, lite så här underradan äh, agent. Precis. precis. Ja, och grejen är att den, den börjar ju. Alltså, det, man får ju liksom se hennes. Man, man, det börjar ju liksom typ Actionen händer nästan direkt känns ja, precis. Som, man, får... man börjar precis i mitten av händelserna liksom. Ja och sen får man se resten av, liksom, hon, berättar som, hon berättar filmen som i en flashback Ja precis kan man säga hon, mm. hon alltså, blev... den, den hoppar lite ja, alltså, Kort sagt så blev hon ju alltså, på ett, Under ett uppdrag i, I Dub... Barcelona Ja i Barcelona mm. först Men sen under ett uppdrag i Dublin mm. eh, Så blir hon blåst eh, Av sina arbetsgivare så hon bestämmer sig helt enkelt på att hämnas på dem Det är en väldigt enkel story, en väldigt straightforward action story liksom. så, eh, den, den är så lätt och den gör så jävla dåligt Ja, det säger du Anders. Men jag kan ju säga eh, till att börja med då, att jag verkligen älskar den här filmen Avgudar den här filmen eh, Jag tycker det är en av de bästa actionfilmerna vi har fått på jättelänge Eh, och eh, ja det, alltså skådespelarna är även Gina Carano tycker jag även om hon inte är fantastisk hon, mm, håller, ju inte, hon håller ju inte hon mcgregor klass eller Anthony Banderas klass eller Michael Douglas klass och alla de här för er som inte vet är med i filmen eh, sjukt många bra skådespelare det är inte bara folk folkens namn rätt hon är ingen sån Bill, Bill Paxton är också med vilka har vi mer alltså, det är ja, hur många du har Michael är. Fassbender Fastbender har vi ja. Channing Tatum har vi också måste vi få med där in <laughs> eh, men Banderas i alla fall jag hon håller inte den klassen, men jag tycker hon är fullt duglig I, det, i rollen som Mallory Kane Och hon klarar, alltså fighting-scenerna Äger hon ju totalt Men hon klarar mm. även dialog Hon har en lång dialogscen bland annat på ett flygfält Med Michael Douglas Och där håller hon sin mark <skratt> alltså Mot Michael mm. Douglas, en av världens bästa skådespelare Genom tiderna kanske Och där står hon och liksom håller, Har en lång dialogscen med honom Och det funkar 100 Utan mm. att jag sitter och känner att Oj vad dålig hon är eller oj hon är en MMA fighter Inte skådespelare Jag vet du håller inte riktigt med med här, Hannes Nej jag tycker inte alls hon är bra Jag tycker hela filmen, jag tycker filmen var oengagerande Jag känner inte ett piss för den här karaktären Alltså jag skulle Jag skulle inte bryta mig ett skit om hon dog 10 minuter in i filmen och Och de bytte vinkel helt på filmen till någon annan karaktär Helt ärligt det är, alltså. det, det, jag, jag håller det, verkligen inte med så jag tyckte... bryr mig mycket mer om The Bad Guys Och hoppas mer på dem det, det, det ska man inte göra i en film som det här typ, Känns det som jag, tycker, jag tyckte hon var typ, rent sagt, värdelös Jag tycker det, det, det, Men så... så blir det när man inleder en film med hon och Tatum Liksom, tjejning Tatum Nej, <laughs> Det, det, det börjar mm. inte bra <laughs> det började jättebra Tyckte jag, de har en fight-scen där på ett café Som är hur fantastiskt som helst Men, ja, det är eh, jag det, det jag älskar så alltså mycket med Haywire Är att man får en Alltså man, Soderberg tar van, En vanlig actionform liksom, Och man känner det, när, när jag berättar om storyn här Så det är ju en vanlig action story Alltså en agent som blir blåst Och som ska hämnas Det är en helt vanlig action story Och sen mm. lägger man det här ner i Soderbergs mixer Och hans härliga så här det är lite, nästan lite jazz-aktig musik det inte... alltså, det är, alltså, tänkte du på att det var lite Oceans-musik? Eh, ja, nästan musik. oceans musik Och problemet ja. är att han använder samma score Det är inte Drukvariga. samma score, det är helt ny score men... Nej, men, nej, alltså inte samma score, men alltså, i filmen kör samma grej Åter, åter. Nej det gör han inte Det är en och samma låt känns men, det är samma, det. Typ samma slinga nästan ja, hela tiden det, det, det tror jag inte han gör Men då, det, är, det är väldigt lik musik Det är klart det är samma i Contagion Alltså Cliff Martinez musik i den är ju väldigt lik Alla låtar även om de är Även om de är men, men alltså jag tycker det, det är lite, Vad ska man säga på Det är lite caper musik nästan Så här lite heist films musik typ Ja, ja men det är alltså det är väldigt lik Ocean Ocean alltså, alltså, ja. mm. musiken är Lite och, så är det, och så är det slow motion Vissa scener, vissa, vissa går det bara ner till svartvitt När de skjuter på varandra Och, och istället för att man I actionscenerna bara klipper Och håller på som i barnfilmerna så tar kameramannen, tar ett steg tillbaka och man ser verkligen allting utspela sig. Man vet vem ja. som slår vem, vem, var slagen hamnar och det känns, alltså det är sjukt. Ja, det, det, kan jag, det kan jag uppskatta. Det, ja. det tycker jag är väldigt skönt och det... Jo, tycker men... Det tycker jag är snyggt. snyggt sjukt. Så därför tycker jag, alltså det här var actionfilmen jag hade väntat på. Jag, jag satt och njötade varje sekund och den är 90 minuter lång, precis exakt lagom lång och jag älskar verkligen den här känslan, alltså som Soderbergh med hans foto och det är samma här, alltså precis med Contagion Nej, Grejen är för att som en, som en actionfilm Tycker jag det är dåligt Det är för lite action Och det är för lite adrenalin Känns tycker jag Och när det väl är Det är kanske fighting-scenen Med Alltså Fasby nu som är Höjdpunkten i filmen Det, ska, det håller jag inte med Faktiskt Men Nej, fortsätt men, Och samma med trillebiten, Det blir aldrig spännande heller Jag Alltså Alltså jag är en sån som brukar gilla action och så. Men ja det vet jag och det därför här... förstår inte jag varför du... Alltså jag trodde du skulle tycka om den här jättemycket. Ja jag trodde också det är liksom Soderberg men det är verkligen den här filmen som har gjort att jag verkligen nu börjar fundera på. Alltså det känns som ett hopkok. Att han typ ringer upp sina typ holare som är skådespelare och säger bara fan jag ska göra en ny film. Och <laughs> men det är ju typ... typ så han jobbar men jag tycker ja, att det Ja men sen typ filmar det, de här liksom. på typ en månad och sen typ... Det är typ så han släpper fem filmer mm. Det är så han jobbar, det är ju så Men jag, alltså det är i princip så Gör en så. bättre film för fan mm. ja, jag, alltså, jag, jag tycker att, du, du nämnde scenen med, med Fastbender Alltså den fight-scenen Hon fightas ju med, som sagt med Channing Tatum i början Den scenen tyckte jag var helt fantastisk Hon, hon har en fight-scen med Jon McGregor Som också är jätte jätte eh, Och sen är det Sista halvtimmen av filmen skulle jag säga Är liksom en lång final Alltså förstår ni vad jag menar då? den börjar på ett ställe och sen så eskalerar finalen därifrån kan man säga och hela den biten tyckte jag var guld alltså jag tyckte det var jag vet inte jag, jag tyckte det var helt fantastiskt och jag, jag sätter mm. inte 10 av 10 på den men jag sätter 9 av 10 på den och så att det är väldigt nära full pot för mig jag älskar den jag verkligen. tycker dock det känns som att filmen är så alltså, kortare än sitt egna bästa du skulle vilja ha en längre film alltså Alltså 20 minuter till och bygga upp lite vissa delar alltså, just har... just alltså, Ja, vad säger du Patrik? Nej problemet jag hade Var att jag kände aldrig att det var riktigt Något såhär ett stake Alltså jag kände aldrig att det fanns någon riktigt tyngd Alltså det var aldrig så här riktigt spännande i, Nej i story, jag håller med liksom. ingen spänning överhuvudtaget det det var, så... alltså, det var, det, Jag tycker inte det var tillräckligt Engagerande och sen tycker jag att det var I alla fall i början tyckte det var väldigt rörigt Jag hängde inte riktigt med och såhär hon skulle Alltså hon, hon sitter där Och, och, och återberättar Om man får se flashbacks där och sen där och så sen är vi in i nutid Och inte, det blev lite rörigt Och eh, inte tillrä tillräckligt engagerande tycker. Jag, jag, det jag en kan väl... min är ju värdelöst liksom. Jag kan hålla med dig lite om att Det här med att, eh, att Det inte blir den här tajta spänningen Hela tiden, men jag, alltså, jag tycker att stilen Liksom väger upp Alltså jag uppskattar ändå Till exempel fotot eh, och liksom hu Hur man har filmat Fighting-scenerna eh, Fighting-scenerna alltså, fighting är jävligt snygga hon, hon är ju en jävla på Fighters ja, det är Gina skikt. Carano Och, mm. och framförallt Fassbender-Fighten är ja. väldigt snygg eh, men, men jag tycker inte att det väger upp Jag tycker att liksom, filmen det, det liksom, det höll inte hela, ja. hela vägen. Men vad, vad kände du, för det är faktiskt många som har klagat på musiken faktiskt. Jag tyckte musiken var en av de starkaste bitarna i hela filmen. Vad, hur, kände du, hur kände ni två bara gentemot musiken? fan. Alltså, alltså, du gillar alltså, den inte det, alltså? Nej. Det, jag, jag tycker den funkar liksom, men jag satt bara och tänkte på Oceans-filmer. Mm. Jag tycker, ja ah, det passar inte riktigt in här. Hade alltså, ni hellre jag... velat ha liksom ACDC, du som är ju bättre Verkligen inte, verkligen inte, verkligen inte. Alltså... Nej, men jag hade kanske hellre jag ha vilja ta kanske lite contigen, aktiv musik. Okej. Okay. Mm. Fast kanske lite, lite hårdare. Jag tyckte, mm. som sagt, musiken var en av de absolut starkaste bitarna i filmen. Och sen alla alltså alla skådespelare är ju helt fantastiska. Det, alltså, det finns en scen, eller den absolut, det är, det är ingen spoiler, men den absolut sista scenen är med Antonio Banderas. Mm. Eh, och. Alltså hela den, bara den korta lilla scenen, jag, jag bara, åh, ja, jag vet inte vad jag ska säga, jag älskade den scenen verkligen. Och han har en replik där som bara, ja, den gick rätt in i hjärtat på mig. Eh, så ja, jag tyckte den var fantastisk. Och där har vi också en jätterolig, alltså en intressant berättelse om hur Soderberg, alltså du skojar det där så att han ringer sina polar och gör en film, men det är typ så han jobbar. Eh, han satt hemma, och så gläppte han på kanalerna. Och helt plötsligt kommer han till en MMA-fight med Gina Carano Och han var där, där ska jag göra en film om det. Exakt. Det ser så jävla coolt ut. Exakt. Och så, och så det funkar inte så. Det Aha, gör, så ju. Han gör det ju. lyckades när ska folk 100, lära sig alltså. att, att brottare MMA-fighters och boxare, liksom, de är inte bra skådespelare Nej men alltså jag, That, that's, that's the fucking Om man, man okej okay, Vilka vi, vi, vi andra ha vi har liksom, vi har liksom Steve Austin Randy Couture Och sådana som är med The Expendables till exempel Jag tycker att ja. Gina Carano är så fruktansvärt mycket bättre än dem Jag tycker att alla är lika dåliga Nej Nej, nej, nej Jag kan inte av hennes minspel Det Alltså det känns som en typisk reklamfilm typ när hon sitter i början i det där typ så här höjer med ena ögonbrynet typ så här Alltså det är hennes, hennes, äh, ja det är, jag kan hålla med att det är skär skärs lite bland men äh, jag tycker ändå att hon funkar är, äh. rätt okej. Okay. Ja alltså jag tycker äh hon är inte alltså, hon fantastisk tritum, liksom. Hon är inte fantastisk men jag tycker hon, hon är inte fantastisk men jag tycker inte det skär sig heller någonstans faktiskt. Jag tyckte hon var fullt duglig Och jag har kollat på klipp så här i efterhand Och när, ni, alltså när jag har hört från många som tycker att hon är instabil Och sådär Jag håller inte med, alltså jag har sett, försökt se det flera alltså Nej om, men om, hallå men... du har ju snackat om Magic Mike Så du, du, du har <här> du dåliga, så Magic det, Mike kan ju faktiskt inte säga något Det är Alltså Alex Petty, vi har inte fått se så mycket Från hans prestationer men... Men, så... men jag kommer försöka gå in Hallå vi har sett Beastly, hallå det har inte du Jag kommer <här> försöka gå in helt nollställd Kring Alex Pettifer Även om jag har sett Alex Ryder Stormbreaker Så kommer ja, jag att har, du sett Nej. Nej, det har jag inte gjort. Nej det har jag inte gjort Har du sett In Time då? Nej inte gjort Där ja. han har han också med just det ja. Han spelar Mafia Boss ja. <laughs> Ja. Nej, men jag, alltså jag ska gå in helt blank. Eh, och, det, och just ja, min pepp för, alltså, min, min pep för Magic Mike blev ännu starkare, även om den har varit stark redan för att jag älskar Solidberg. Men alltså, gör... grejen, du, du går ju inte in helt blank, eftersom du har ju förväntningar. Du säger att du. Har höga förväntningar på det? Eller du liksom är förväntansfull Jag ja, ja. har förhoppningar kring det Ja men ja, ja, det är fel att säga att jag går in blank Jag menar bara att jag ska försöka gå in utan negativa förväntningar på, Eller okay. utan negativa eh, fördomar Kring Alex Petterford till exempel Jag ser alltså, näst, nästan lika farligt att gå in liksom, eh, Höga förhoppningar kring en film ja, Jo det är det Men just på Alex Petterford har jag inte höga förhoppningar Alltså, där ska jag försöka gå in helt nollställd Men som film, okej, okay, ja, helt ärligt Filmen som helhet har jag jättehöga förhoppningar på Och det är som sagt, som du säger, det är också farligt Jag vet det, men det är ju samma sak som du har ju Garanterat höga förhoppningar på Prometheus Eller ja. hur, även om det är livsfarligt Att ha det, för ja, att det kan ja, ja, ja. bli En extrem besvikelse, liksom Om man förväntar sig En ny alien till exempel, eller ja Något i den stilen Så det, är, alltså, så att, det går ju inte, inte att Komma ifrån det, nej tyvärr men det så att, jag menar det inte så att jag ska gå in helt ett filmer kring filmen eller så, Utan bara att jag ska försöka Ta bort allt det här skitsnacket Om Alex Petterford och hur dålig han är liksom. Att försöka ja. se, se Hans prestationer, för att jag tror att många Samma med Channing Tatum Och, och Matthew McConaughey Att många låser sig kring deras tidigare Roller, så här typ Channing Tatum, då tänker man på Dear John Matthew McConaughey, då tänker man på fool's goal Till exempel, och hur dåliga, hur, hur värdelösa De var i de filmerna Nej, Grejen är att, att alltså, man visst, alltså Så är det ju, man har ju sett dåliga filmer ja. Bara för att man ser dåliga filmer då, då, då behöver man inte vara, ja, men de är bra ändå Bara, Alltså, klart om de har gjort dåliga filmer då, är de, då ser man dem som dåliga skådespelare Alltså om de har gjort dåliga rollprestationer Men grejen är att de I Magic Mike, jag är öppen till att de får Visa sina kunskaper Alltså de får visa att de är bra skådespelare ja. Men jag tänker fortfarande vara skeptisk, då jag vet hur... Det är samma, vet du, det? Matthew McGonaghy. han... Jag tyckte han sög, men i The Lincoln Lawyer, där liksom visar han att han... Att han, han, är, han är faktiskt grym i Lincoln Lawyer, alltså. Ja, alltså och det, han är bra. Och, okay. Det är många skådespelare mm. som jag har varit skeptiska till, som liksom har... Ja, och det är faktum att, att en regissör som Steven Soderbergh, som... Alltså, folk som George Clooney, Matt Damon... Brad Pitt De jobbar med honom Om han knäpper med fingrarna Så kommer de i princip För att de älskar Men honom Varför gjorde han inte Magic Mike med dem tre <laughs> ja, För att de är Vilken det... Men i alla fall, och Brad fall. Alltså, om, liksom. om han knäpper med fingrarna Om man knäpper med fingrarna Steven Soderberg Då kommer de Och han alltså Soderberg För Magic Mike Så väljer han Alex Petter För Channing Tatum Matthew McConaughey Channing Tatum Har han jobbat med Haywire Eller så har du fel Att de inte kommer När han knäpper med fingrarna Han behöver fan Gjorde Haywire aldrig att jobba med det igen Va? Vad <laughs> Ja men att du ser att han de kommer så snabbt att knäppa med fingrarna. Tänker man har försökt men de vill inte. Ja så, för, så för kan så, så, så, så, kan de, så kan det de också vara att med att tvivla på det som alla snackar om så varmt om hans filmer. Men det jag ska säga, det är du, du snackar så. mycket jag ska med. försöka komma <laughs> det, det jag ska försöka komma till är om jag inte har glömt det. Nu. Jo, det har jag glömt. Så att, <laughs> ja, det försvann. Tack, Hanneskin Varsågod ja, Nej men äh, ja, jag kommer till. Jo, jo, det är min poäng. Min poäng i hela det här det hela mitt, Min rambling här Det är att Steven Soderbergh Han ser någonting hos Matthew McConaughey Och det gör en regissör som Jeff Nichols också Som du tycker om Hannes eh, Och han ser någonting jag Tycker Alex, om och tycker om jag har sett en film Han eller? ser någonting hos Alex Pettyfer <laughs> Och han ser någonting eh, hos Channing Tatum. Och det gör, ja. gör att jag tror på de skådespelarna. Ja, vi får väl väl hoppas att han liksom lyckas eh, få fram det han ja. ser i dem i så fall. Det tror jag. Mm. Men det måste, tror du inte att det har kommit fram under auditions liksom? Om han, varför skulle han annars ha valt Alex Petterfer? Alltså det finns ju hur många som helst som har snygga magmuskler liksom, i Hollywood som också är, duktig. jag. Mm -hmm. ja, som är duktiga på skådespelar. Så jag tror att, att, han, att Alex Petterfer kommer vara medel eller över i Magic Mike. Oh, catch. Mm. <gasps> Och jag tycker att Gina Carano definitivt är övermedel i i Haywire. Hon Heywire. ska aldrig mer få göra en film. Det ska nu. Hon är med i Fast and the Furious 6. Har det kommit ut? Ja, just det. Ut? Ja, uh -huh. Har det kommit jag kommer ut... inte se den filmen så? <laughs> Nej, kanske inte. Uh, what? <laughs> jag har sett femman, för fan. <laughs> så, men förlåt. Nu har jag varit inne alldeles för länge på Haywire. Men har ni ja. någonting annat ni vill se om Haywire? Jag rekommenderar den varmt i alla fall till alla. Uh, och... Har inte du inte sett en till Bergmanfilm, Patrik? Om vi ska gå över till något mer kvalitativt... <laughs> Uh, nej, det behöver jag inte gå in på riktigt jag. Uh, Nej men alltså Haywire um, jag, jag, Det känns faktiskt som att jag kommer att se om den Någon gång jag, vet inte, alltså, jag, jag tyckte inte att det var så jävla bra men... nej, Du satte 3 av 5 på den va jag tyckte, ja. uh. Och Hannes ja. 2 av 5 mm. Fruktansvärt, skämmigt där, där har ni vår butik ja. uh. Men vänta, har du mer Victor som Nej, jag, vill... det, jag är färdig där jag vill bara, Som sagt, jag rekommenderar den till alla, se den för guds skull Och ni som håller med mig, snälla Gör era, era, era röster hörda För att det, jag tycker det, det är tyvärr jättemånga som är Väldigt negativa kring den här filmen Så det tycker jag är synd Men det är klart, man ska säga exakt vad man tycker Och tycker man är skitdålig ska man säga det Men eh, ni, ni som sitter hemma Och smyger med alltså För att ni tycker den är mästerlig eh, Ut och ropar det på gatorna liksom. mm. Okej okay. eh, Men jag tänkte Eh, jag såg en annan film James, Wats James Watkins Eden Lake Åh oh, gud oh. Från 2008 Som jag vet att Hannes tycker om väldigt mycket Och du det det också Patrick Ja jag tycker också om den. Okay. Jag tycker det är en av de obehagligaste filmer jag har sett, ja det, alltså jag, men... jag, jag, det är många som har Hypat just den där biten för mig Att den ska vara väldigt obehaglig Och, så där. och jag tyckte den, mm. var, den var obehaglig Men den var inte så obehaglig som jag trodde den skulle vara Nej det finns ju mycket mer det, ja, det, vände, alltså, det, det var just när jag såg den så uh, så jag hade ingen aning om vad det var för film. Så, och, och så gick jag in i den och så uh, vände, den det är den med mig. Jag hade också väntat mig typ en så här uh, Running in the Woods thriller fattar ni, typ så här ja. eller något. Jag hade, ingen aning typ... att jag hade ingen aning om att det skulle vara så. Sjukt att det är liksom de andra unga som bränner upp en annan unga Alltså typ den nivån av sjukhet Nej. Men alltså, vi kan väl säga för de som inte vet vad det handlar om Så är det Kelly Riley och Michael Fassbender Två yeah. väldigt duktiga skådespelare Som <coughs> är på en liten semester i England Och de åker ut till, skog, till skogen Till något här fint en fin liten sjö är det va Ideläka, mm, ja, ja, precis. Mm. Och som det ska byggas vid. Så alltså, de vill kolla på det innan det blir massa hus och grejer där. Ja. Och, och lite och, romantisk camping. Precis. Och vi vet ju alla hur det där går. Det blir inte direkt någon romantisk camping. Utan de träffar på ett gäng väldigt rastlösa och väldigt otäcka ungdomar. Och saker och så ting. Små stads Så att typ Dalarna nästan. Ja, så. precis. Nästan lite, lite så här. Eh, Deliverance-känsla. Alltså det sista. Alltså fäden. det är lite hillbilly fast det är liksom i. I, uh... Precis, det är lite den känslan bara Det är inte helt ja. så här, det är inte Deliverance 100% Men alltså det är lite Nej. den känslan så här, Det här inkokta att, vi, att man är så bortkopplad från den riktiga världen liksom. ja. eh, Och det är sådana ungdomar i alla fall och, och för att inte spoila för mycket Så kan jag bara säga att saker och ting går, uh, It goes out of hand, så, um, ja. ja Och det spårar du helt enkelt Och det är en väldigt blodig Eller ja, inte så jätteblodig kanske Men ganska blodig och väldigt rå film liksom. En väldigt brutal film Ja, mm. jag tycker också, som sagt, den är väldigt så här, obehaglig ja. Vissa, det, det är så här krypande, liksom åh, så här, riktigt spänning, liksom. Eh, som jag tycker att den, den ja, det är jag tycker så här, Det är så nervigt Ja, den, den trycker så. verkligen över bröstet, gör den. Alltså, den, den håller mm. också på i 90 minuter ungefär. Och det är också perfekt speltid för att sen orkar man inte mer i princip. Alltså, det är, man är väldigt utmattad tycker jag efter man har sett den. Just för att den är ganska påfrestande men, ja. men det var ändå, som sagt, folk hade hypat den väldigt mycket för mig. Så jag trodde det skulle vara riktigt så här: riktigt slash slasheraktig film. Och som det ser ut också på fodralet eller alltså på omslaget: ja. Där Kelly Riley står med en kniv typ och är helt nerblodad. Ehm, och, men det var ju inte så, det är ju inte så. Men det är lite mer. Eh... Lite, lite grann. Liksom. Ja, lite grann är det ju så. Men det är en smartare film än så. Det är en smartare film, än ja. ehm, det, det smartare film än man tror. Men jag tyckte. Jag, jag satt, sätter tre av fem på den Jag tyckte den var bra Men den lyfte inte till några högre höjder Det var ingen Haywire om vi säger så Jag är nära på en 5 på, på den Jag tycker uh -huh. den från punkt A Alltså från början till slut Tycker jag den är fullkomligt totalt Spännande som fan Underhållande som fan Alltså det, Den här filmen har en spänning som Haywire Aldrig på närheten Alltså Nej, komma upp, kom... upp, Och samma med karaktärer man bryr sig om man bryr sig verkligen om det, hon som huvudroll. Man, man vill verkligen att, att hon ska överleva. Ja. Fan, Gina var nog skitsamma man hon hette. Gina Carano. Alltså, jag skulle vilja att Tatum dödade henne i början av den här restaurangen. Det skulle vara det. Skulle vara en bra film. Och, och sen slutar den mm. efter 15 minuter om man hinner sätta sitt betyg. <laughs> Mm. Ja. Nej, men äh, det är ganska kul att du tar upp i den Lake För jag har faktiskt sett James Watkins äh, nya film som är Han har bara gjort de här två ja. äh, Och det är The Woman in Black Just det, det stämmer Som, som jag var såg En, en Hammer-film äh, Ja, det är faktiskt Hammer-producerat Det ja. gamla brittiska skräckfilmsproduktionsbolaget äh, mm. Eller vad man ska säga Uh, The Woman in Black, det är med Daniel Radcliffe Harry som gör ja, Harry en, en av sina få uh, roller utanför Harry Potter filmerna <hör> och uh, alltså det, jag var inte såhär superintresserad för det alltså, jag är inte så jättestort fan av skräckfilmer och uh, sådär men uh, det var ju som sagt James Watkins som lockade och för, eftersom jag tycker iden Lake så bra uh, och The Woman in Black då det som jag tycker är synd är för att i, i den leken så är det ju den här väldigt krypande, tryckande, nerviga spänningen som ligger liksom hela tiden. Och ja. Så liksom kryper Paniken in under om liksom. man sitter där. Och, uh. Men i The Woman in Black så är det väldigt mycket eftersom det är mer om skräckfilm. Alltså, ja, så här, det men... är väl mer klassisk skräck liksom så här Alltså det är en väldigt old-school. Uh, alltså det handlar då om uh, Daniel Radcliffe's karaktär. Han är en advokat som. Åker till en liten by för att ta hand om det hus vars ägare har dött Så ska han ta hand om alla papper och grejer och sälja det där huset Men eh, när han kommer till byn så får han reda på att det inte riktigt står rätt till där mm. Och så det är det ganska klassiskt här, Hemsökt hus mm. eh, som vill hämnas Historia liksom Och det är väldigt det är, alltså, det är väldigt intressant det där För det är ju väldigt två. Man säger skräck Men det är ju två skilda kategorier egentligen Alltså den här skräck, De här skräckfilmerna Som The Woman in Black När någon stänger kylskåpet Så står det någon där bakom Och så går musiken igång Och så hoppar man till i biosalongen Eller i den lake När man blir liksom skrämd av, Alltså rena äck, Alltså hur äckligt det är Det är inget sånt Utan det är bara Man får se allting Och det är så pass vidrigt Så det blir äckligt Ja. Det är så påfrestande det är så, det är så två vitt skilda skräckkategorier tycker jag, Så det, det är väldigt intressant ja. Att han har gett sig på båda menar jag alltså... Ja precis, det som jag ville komma till var då Att uh, i The Woman in Black så förlitar han sig Nästan helt på att hoppa till uh, liksom Skräck, ja. chockgrejer Och sånt tycker jag bara är jobbigt För det, man vet liksom att uh, När Daniel Radcliffe går runt Med ett ensamt, ljusigt, tomt uh, Spökhus liksom och så, så blir det tyst och så vet man att ja. man, när som helst kommer det kommer ett jävla spök att bara hoppa till och man vet att det kommer hända. Men det blir ju en jävla effekt i alla fall för det är helt tyst och så bara helt plötsligt bara... Det är som, man, man blir ju skiträdd liksom för det är läskigt att sitta sitter där i en mörk bil så länge och blir chockad. Så jag tyckte det var lite trist att för det blir så tråkigt på ett sätt liksom. Ja, men men ja, man, man kan ju inte bli den här tryckande så här, spänningen Utan det är liksom bara hoppa till eh, skräck Det är så billigt, alltså det är ju så enkelt Ja, det är, att det det ja men det är ju en klassisk skräckfilm mm. ja, Det är ju en remake på någon film från 80-talet ja. mm. de, alltså... Min favoritskräckfilm Som jag pratat om innan på, I Halloween-avsnittet Alltså Barnhemmet eller Orfanatto. Mm. Det är ju en blandning av de två kan man säga Och det tycker jag är helt fantastiskt När man gör på det viset mm. ja, ja, Jag tror jag inte har men den jag... Nej men det, det är lite av en blandning av det Kanske mest jumpscare-aktigt Men det är lite av en blandning mm. ändå, så det tycker jag om. Men det, det fanns ändå saker som jag gillade i The Woman in Black De gör eh, en del intressanta saker De, de, de har ganska... Ja, det, det, det är lite fyndiga saker som ja. händer i alla fall Och det är väldigt så här, snygga miljöer, styggt foto eh, Daniel Radcliffe klarade sig väl OK alltså, Jag har inte sett de senaste typ fyra Harry Potter-filmerna Så jag har inte sett stark koppling till... Nej. Den äldre versionen av Daniel Radcliffe <laughs> Men jag tyckte han skött sig bra Så den ja, Jag kan rekommendera den om man liksom gillar Lite så här skräck, skräck. Den det, det, är, Alltså det, det, den är som sagt Lite såhär old school brittisk Skräck Med, med liksom lite modernare tendenser ja, får jag, så, men, så, ja. På. ja När ni är ändå inne på Hammer Filmer så tänkte jag fråga om ni har sett The Resident Nej, inte sett Det den. är en, tror jag det är 2009 eller 2010 en av Hammers nyare. Då är i alla fall... Vad fan heter hon nu? Hon som spelar i Million Dollar Baby nu. Ja, ah, äh, äh, Hillary Swank. Hillary Swank spelar ju... Hon har flyttat in i en lägenhet. Ja, ah, just det, Nu vet jag vilken oh. du pratar om. Ja, ah, det är den där. Eller är, är den... Då spelar Jeffrey ah. Dean... Vad heter han? Jeff, Jeffrey Dean Morgan. Ja, ah, Morgan, ja. Mm. Som spelar granne typ. Ja. Och jag tänkte, det känns ju som en blandning på typ... The Woman in Black och typ Eden Lake Ja, lite <laughs> ja, För de börjar mm. jaga varandra och springa runt och... Ja. Men den, jag, jag gillade den Det är många som hatat på den, men det, det var intressant så här. Det är och intressant typ. på tal om Hammer Horror också Att de gör en ny film nu med Jared Harris från mm. Mad Men och, och, och Sherlock Holmes Han spelar Moriarty, den nya Sherlock Holmes-filmen Till exempel, och det ska bli kul jag mm. Och se vad de kan pyssla med det ja, Han tacka... är ju bra Jared Harris och, ja, Jag vill tacka den där holländaren Som köpte upp Horror, Hammer Horror gjorde, började filma med. Ja, det, det är rätt mm. roligt För er som är fans av, av hela den biten där. Ja. ja, men de, de är ju fortfarande långt ifrån De nya filmen är långt ifrån Lika bra som original eller ja. alltså, jag, har, är det, sagt, jag har ingen koll på det där Jag måste bli mer eh, insatt i Hammer Horror Det är ja, Helt borta mm. ja. Hade yes. du några mer på det, eller? Alltså jag har ju mm. rätt mycket Men jag vet inte om, det, om jag behöver ta upp något <laughs> Känner ni att vi eh, Ska vi runda snart eller så? Ja, jag tänkte bara ta några jättekorta grejer. Ja, jag, jag vet inte, snackade ni om 21 Jump Street. Du och Rasmus? Nej, vi, vi gjorde aldrig det Nej. Att, tror jag. Jag, kan, För, jag, jag vill ja. bara säga, alltså, inte jag går inte in på varken 21 Jump Street eller Project X, som jag har sett, båda de här två filmerna, men den mm. där det vill säga är att jag blev besviken på Project X. Jag satte två av fem på den och tyckte Ja, det, det är en häftig festfilm Men inget alltså, inget mer än så Det är väldigt tunt Det räcker inte liksom Det är som en som recensenten på Moviesyn skrev Att det är som en lång musikvideo Och det är precis vad det är, alltså det är en alldeles för lång musikvideo mm. Så ja, två av fem sätter jag på den eh, Och sen tyckte jag Jag satte tre av fem på 21 Jump Street då eh, Som jag tyckte, en stark tre av fem Och jag tyckte den var väldigt, väldigt rolig Som många andra har sagt, men den den blev lite så här, lite för spridad, lite, ja, lite för knarkig. Du är lite för mycket gubbefunson för en sån film Ja, kanske. Nej. <laughs> nej, men alltså den, folk skriker, pratar, alltså till höger och vänster och man hinner knappt andas. Så känns det ibland. Det blir nästan jobbigt. Och, mm. och det tyckte jag var svagheten med 21 Jump Street Men den, den är hysterisk och rolig ibland Så den rekommenderar alltså, jag Ja, ja jag, jag blev positivt överraskad För alltså, Channing Tatum som vi pratat om en del I, i det här avsnittet eh, Han och Jonah Hill i då huvudrollen Och jag Tycker inte om någon av dem <laughs> Jag tycker ja. att de var jättebra kombo alltså. Ja, alltså, det var därför jag blev så överraskad För de funkade jättebra Speciellt tillsammans i ja. den här filmen Och den, har, den är väldigt rolig ja. Vissa bitar så kort, det... kort sagt så handlar det om Det är två poliser som infiltrerar En, en alltså high school i USA För att hitta en knarklangare där så, Och då ja. börjar det hända Lite roliga grejer liksom. Så det, det är en väldigt skön film och jag tror det är ett säkert kort när man går på bio tror jag eh, ja. Street så, och den, eh, den har kanske den näst bästa camion i filmhistorien. Ja, kanske kanske den är riktigt härlig. <laughs> Men och sen eh, så det var de två jag ville nämna kort och sen vill jag också bara säga gå över till TV-seriemixen här och <laughs> nämna eh, det pilotavsnittet av TV-serien VIP från HBO har eh, sänds och jag kollade in det. Och det är alltså mm. en, en serie som... Jag vet inte om ni vet vem Armando Iannucci är. Eh, Ingen aning. Han har gjort In the Loop, om ni har sett den. Ja, jag har den. Det är så här mm. väldigt Nej. svart, vass, satirisk humor. Alltså, och han är britt, eh, Armando mm. Iannucci. Och han har den här sköna, brittiska, vassa humorn. Eh, och så har han gjort The Thick, of vet också, som är en bbc serie Det är väl tv-serien som In the som Loop, loop baseras på mm. Ja. Precis. Men nu har han i alla fall en ny... TV-serie på HBO som, som är amerikansk då. Och det handlar om, alltså VIP är ju vice president, ett, ett, ett, ett, kort, en förkortning av vice president. Och det handlar om en ny vice president helt enkelt som hon kommer till det här jobbet då och det är inte riktigt som hon har tänkt sig så det blir väldigt eh, roligt, satiriskt. Eh, ja. Vem är det som. Spelar hur Julia Lewis Dreyfus heter hon. Hon har varit med i Seinfeld ah, och, ja, och ja, ja. andra serien. Men hon är Svinbra. Och det har ju bara gått 30 minuter än. De är bara 30 minuter långa avsnitten och bara sänt ett avsnitt än. Men jag tyckte det är jättebra. Jag älskar verkligen Armando och den här humorn. Och, och sen, ja, amerikansk politik är också en av, ett av mina ämnen. Så att jag är helt in alltså. Ja. Eh, det känns ju som att alltså, den, en brittisk satir, liksom, känns som att det står lite steppet över. Ja, alltså om han nu ska tillämpa det i USA. Ja. I, i eh, USA liksom. Det, det, känns att det, det, det kommer bli lika silvast. Liksom. Du tror det blir mindre silvast alltså? I USA. Ja, än ja. ja, alltså, en, en i England. Jag tror det nästan det blir mer eftersom det inte är hans eget. Alltså att han kan vara lite mer kritisk kring med? Ja, okej. Okay. Ja, att, att, att det hade varit värre om det hade varit en amerikan. Att det hade varit sämre om det hade varit en amerikan som hade gjort det. Ja, men jag, jag tycker, ja, det är jättemånga okay. amerikaner Säkert som det är HBO som är utvecklade Tillsammans ja med precis Men jag tycker Det första avsnittet var jättebra Så det, jag rekommenderar verkligen Kolla in det och, och det jag gillar med första avsnittet är att Istället för all den här e expositionen och allt skit Som man skulle kunna vänta sig Att man får se när hon blir vicepresident och allting. Så är det, det börjar med i Några tidningsartiklar I tio sekunder max man får se några tidningsartiklar som ploppar upp att she's the new vice president typ och sådana grejer. Sen bara pang, rätt in på kontoret, som att det är ett avsnitt i mitten på säsong fem. Liksom, så känns det. Man kommer precis rätt in. Ingen exposition, inget sånt här skit, utan allting är avskalat och man bara hoppar rätt in. Och det gillar jag verkligen. Det är självsäkert och det är snyggt och det är roligt för oss som, som tittar och slipper all den där onödiga. Alltså så, så, att man underskattar publiken och tror att de inte fattar någonting liksom. mm. Det gillar jag Att man vågar vara självsäker och, Men det, säkert, jag vet inte, det finns det säkert de som säkert gärna vill ha lite exposition där Jag vet inte men, men så kolla gärna in den och säg vad ni tycker sen. Det vore väldigt roligt ja, alltså, Jag kollar inte så mycket på nya T-serier Nej lufttiden. Du, brukar, du men... brukar vänta tills hela säsongerna kommer ut Och sådär i så fall så ja, ja. Och just den här serien lockar mig tyvärr inte så mycket ah, okay. serien. Jag kan inte svära på att jag ska <laughs> Nej är, jag, förstår, jag förstår ju det Man kan inte investera i alla tv-serier det det mm. jag, jag, jag hatar också att liksom kolla på Några avsnitt bara ja och Utan, vänta, ska, en, vänta, vänta. Ska jag se en serie så ska jag se en serie liksom. Okej okay. typ. <laughs> alltså får du vänta nu, tio år Tills vi på slutet går och sen bara plöja alla säsonger <laughs> <Precis>. <laughs> ja. ja men det var allt för mig i alla fall Okay. Yes. Eh, jag skulle kunna ta ES jag, jag, jag som huvudjägare i helgen. Oj, oh, första gången eh, ja, första gången. <laughs> ja. <laughs> Nej, jag har sett den två gånger nu <laughs> ja. några gånger Den är ju direkt eh. bra för att göra det liksom. Ja, nästan. Ja, alltså, jag, jag, jag, jag, den har ju hypeat alltså, jättemycket. Jag kommer ihåg ni var ju i studion på någon den förarsvisning när den kom då förra året. Ja, men vi syns inte jag, ja. men de man Nej, jag göras med sjör. Nej, absolut. Uh, men uh, den har den blivit rätt hajpad Jag kommer ihåg att den fick jättebra kritik och Ja, var verkligen som, uh, jag, vet inte, jag tyckte inte att den var så bra uh, Jag tycker Den är ju massat Den blir ju automatiskt bra då liksom. När man kommer in i filmen liksom det är ju baserat på en bok av Joe Nesbö. Joe Nesbø ja. Mm. Um, och uh, huvudkaraktären heter det, heter då Roger Brown. <laughs> ja, <laughs> så, ja, fast han är ju norrman. Och det, ja. jag tycker att det, det skär sig så. Det, det låter så att tönt Men det innan... blir ju kul, för det är ju liksom na, na, med glimten i ögat. liksom pratar norska och sen liksom introducerar sig ja, som... Ja, det är Brown. ju med glimten i ögat. Alltså många karaktärer som de här få, få poliserna, det är ju lite har på sig själv känns filmen ja, ja. Och det, det är så det, det, det är som, det är som du säger Anders de två poliserna det tyckte jag var absolut sämsta med hela filmen men förlåt, ja, jag tycker fort, det är skitklart för det. det känns som att filmen det känns som julkalender men... det känns som att filmen driver, ja, som och så, som, och sen kommer ju Nicolas Costervalla ja, han tyckte jag däremot som var bra. är Jamie Lannister i Game of <laughs> Thrones ja. hans karaktär jag tyckte klasi greve då tog <laughs> så här, så vi alla kalanka skrämklister liksom. ja, visst, visst. men så jag vet inte, liksom, hela den stämningen när jag kom in i filmen tyckte jag liksom inte riktigt passade. Inte jag heller, jag tycker det. Han har han, han väljat tonproblem, Mårten Tydlum eller vad heter han som gjort filmen. Ja. Eh, mm. Jag tror inte det i alla fall. Ja. Eh. och eh, jag vet inte, jag, jag liksom hade en lite konstig vibe liksom, när jag gick in i filmen och den satt kvar. Fast jag, jag tycker den hade... Den är ju rätt brutal i vissa delar ja. de, de, de gjorde, alltså det, det är ganska snyggt liksom. Ja verkligen, jag tyckte det var skönt Att de vågar släppa på spärarna alltså verkligen eh, ta, ut, ta ut svängarna lite Men så, ja, den, jag tycker mm. inte, inte Den går över 3 av 5 liksom. Det är där den hamnar Nej, det är samma för mig ja. Ja. Det var så, lite, så... lite ljummen, liksom. Ja, den har fått högre kritik än vad det för sen Ja verkligen, verkligen. överskattad film Ja, definitivt. det tycker jag också. men men det gick kul att kunna. Ja, jag jag gillar men... tonen. Jag gillar det liksom att det blir liksom lite surrealistiskt, det blir lite parodi på sig själv och det ja. gillar jag för jag tror inte det är så i boken alltså så jag förstår Nej, inte Nej, men det gillar jag alltså, skit samma i boken. Mm. Jag, nu snackar jag om filmen. Ja. Med, med regissören alltså det känns som att de här två poliserna alltså han gör Inga det, spoilers liksom. nu han Nej, men han gör ju det med flit liksom. Alltså ja, de två Nej men alltså Liksom... De fyller ju, utan att spoila någonting, så fyller de här två poliserna sitt syfte. Ja, det, är det, faktiskt... det är inte det jag syftar på heller. Alltså, bara hur som att det... Är... Det, känns som, det känns som att han skulle kunna vara typ en, en serietidningsfilm nästan. Nej, jag håller... Nej, alltså... Men alltså, i, i, nu snackar jag inte superhjält i... Nej, men, Nej, men alltså... jag, jag, förstår, jag förstår vad du menar, Hannes. Ja. Gre bara... Grejen är att jag tycker att... Jag förstår också vad du menar, Hannes. Att det är lite lustig ton i den, liksom. Det är lite ja, där... och det, jag gillar den tonen. Ja, liksom det... Man vet aldrig vart man... har. Men hade man spelat den hela vägen hade jag också gillat det Men nu är det så sjukt och ojämnt vissa tillfällen är det ju dödseriöst alltså Det är typ folk... norsk Guy Ritchie lite smått alltså Ja fast Guy Ritchie hade ju aldrig dratt in två tvillingar Som är superfeta och är poliser ändå Alltså så långt går ju inte ens Guy Ritchie Det är det <laughs> som är så sjukt För mig blir det julkalender för mig, för mig blir det... Ja, Jag tyckte det var kul, jag tyckte det var skönt alltså och hade, det var... De hade de kört, hade så... Morten Tydlum kört den känslan hela vägen då hade, det varit, då hade det kunnat vara varit okej okay. Men nu, är det, nu går det så upp och ner vissa, som, som, jag, som jag sa innan Vissa tillfällen är det helt dödseriöst Folk dör till höger och vänster Hugger varandra med knivar och så vidare helt Och helt plötsligt kommer det in två, Helt plötsligt kommer det in Två superfeta eh, tvilling, Tvillingar som är poliser också Det, är det bara sabbar allting för mig Eh, och, och alltså ja Jag tycker det blev superlöjligt Och som sagt, julkalender är den stämpel jag sätter på julkalender Den är ju fullkomligt underbart Brutal, alltså mer våld mot folket Ja, jag tycker tyck, det, det kan man Det är en väldigt bra, men alltså det är en bra film Men jag tycker absolut som Patrick säger Den är väldigt överskattad, tre av fem som max Och är det inte en stark sådan Ja, en fyra, en ganska stark fyra Okej okay. mm. Men som sagt, jag har yes. fått väldigt hög kritik Så där, vi, både jag och Patrick Ligger under den kritiken så. Ja. Mm. Filmen är under all kritik <laughs> ja. Det dyktade det, alltså, det, det det sig om att Martin Scorsese Skulle göra en remake på den här Eller en, en adoption av boken Ja, fast det är inte det är en annan bok Ja, det, ja just, det, just, det var, och det var det, var någon, helt, det, var annan, det var någon annan som skulle göra Ja, han ska göra The Snowman Eller Snömannen ska han göra Ja, men det var någon annan som skulle göra hur en remake typ. Ja, det ska de göra också Ja, det ska... känns ja. väl <laughs> rätt troligt Ja det... Det kommer... Men Martin skulle se sig klar Tror jag för The Snowman Även om den kommer vara Han ska göra Nej, The Wolf, Wolf of Wall Street nu Med, med Leonardo DiCaprio först ja. den här, den här Som för övrigt Det kommer det kom nyhet För inte så länge sedan. Alltså, Vi pratade om, om den filmadoptionen ja. Men det, det var liksom så här, Pappren är påskrivna nu typ Ja. Eller ja, nu, att, det, nu, att, jag, att det var är helt klart jag. nu mm. ja. Precis. Så det, det är nu, kommer... nu är det helt klart alltså, Nu får vi den här Dolph Wall Street Det handlar ju om han Jordan Belfort Som levde som playboy i, i, på Wall Street han, han hittade någon form av system och utnyttjade det och levde som en playboy ett tag Och sen åkte han i fängelse och hela hans liv Föll ihop och det är alltså den här personen som Leonardo DiCaprio Ska spela Så det ska bli jävligt kul att se faktiskt Jag vet inte exakt hur filmen kommer vara. Det att bra, bra, Men man vet ändå exakt ja. Men är du peppad på den Hannes alltså... Ja varför inte jag älskar Mar Mar ja. och, och jag tycker att Marcus Scorsese Och Leonardo DiCaprio är en fantastisk komba Alltså med The Aviator och Chatter Island Och ja, dem i bagaget ja. Så, Och Gangs of New York Får man inte glömma herregud Nej för helvete <laughs> Men det, är, om... det är ju knappast någon topp 10 Eller topp 20 pep. Nej det tycker jag inte heller Men nu, jag tror att det kommer bli det när den här välkommen När man börjar få se trevlar Nej och sånt, nu, är alltså. bara, tror... nu är det bara The Hobbit och Pacific Rim <laughs> ja, Vi mm. får väl se annars... Va? Du kan inte dissa dem till oss Men <laughs> det säger väl Tack för oss va? Ja, med de orden säger vi hej då vi kan och, väl, här väl, gången... väl, Förlåt här Nu sabbar jag ju outro här. Men vi kan ja. väl bara tisa att nästa Avsnitt som kommer, då kommer vi ha Suttit i Patriks lya Och hängt Och snackat oh, om, snackat om uh, The Avengers Som vi har sett på premiär yes. i Stockholm hela bunten Så det ska bli väldigt kul det kommer ju Victor kommer hit, ut. eller Hannes kommer också hit yes. Hannes och jag till kommer till Stockholm Och uh, hänger lite med Patrick och Rasmus Och så ska vi se The Avengers Och recensera den så, är ju suga. se fram emot det så vi siktar väl på ett avsnitt som är lika långt som Avengers-filmen så Två timmar och 22 minuter In the makeup, live from Stockholm, Avengers Next time on Filmixen. Så se, se fram emot det, jag tror det kommer bli jättebra Det är ja, bli okay. kul att diskutera Avengers bad. Som vi har, vi har snackat om den flera gånger i Filmixen. Nu är den äntligen här alltså, det är fantastiskt ja. Vi har peppat den från vårt första avsnitt Faktiskt. Det har vi ja, Just det, ja, vi det, vårt, just det vårt första avsnitt snackade vi om Captain America Och då började vi alla prata om vad häftigt det är Att vi, de ska knyta ihop allt i The Avengers och, ja. Ja. Vad ovetande vi var då Nu är vi här liksom Segen slutsyn i nästa avsnitt ja. Det kanske blir vårt sista <laughs> ja, Om jorden går under eventuellt ja. Ja. Nej men se fram emot det så Ja, ha det så bra det ja. Hej då.